В цьому сквері доночовували гімназисти, які, загулявшись, боялися вертатися до бурси, щоб не нарватися на суворого наставника Штефана в січкарню. Так сквер мав цілковиту і єдину в своєму роді автономію. І до нього, за давньою звичкою, рушив Нестор. Зупинився посеред скверу, розглянувся довкруги, і йому здалося, що потрапив у зовсім чуже місто. Колишнім тут був лише цей сквер і ратуша. У просвітах між липами мерехтіли вогнями багатоповерхові будинки, що виросли на місці колишніх яток і халуп. І подумав Нестор, що разом з будинками виросли нові люди, і що фільм, з яким він приїхав сюди на звіт, Можливо, відіб'є лише минуле міста, а нинішній його день треба буде ще побачити. У цю мить з липової гущавини вирнув чоловік і пішов прямо на Нестора. Відступив убік та побачивши, що чоловік не п'яний, Нестор спитав, «Чи не скажете мені, де можна знайти таке місце, щоб при пиві... Чи як там пересидіти до ранку? Незнайомець був старшого віку Чому він ночами та ще й тверезим блукає порожнім містом? Майнула у Нестора думка А втім, це не повинно було його обходити І він чекав відповіді Старий підвів очі Вони були добрі іначе зажурені Він схилив на бік голову і щось міркуючи загинав палець за пальцем на лівій руці. Потім мовив. «У готелі, добродію, інженер, не переспити, бо наїхало багато артистів з кіно, завтра будуть то кіно показувати, а вони щось казатимуть людям. То в готель не попадете. Взяв би вас до себе, але сам живу в комірному». Ну, а припиві щоб до ранку, гум, на Розенбергу зачиняють о дванадцятій, а вже бамкнула перша. Тось ти спізнилися. О п'ятій мав би відчинятися буфет на станції, то ще зарано. А вкопила, там аж пів на шесту. А на автобусній, якщо Перцова не виконала плану, то торгує цілу ніч. Аж тепер Нестор зауважив, що з-за поза спини незнайомого визирає гриф гітари чи то мандоліни. Ще й музика ні в року. І, видно, почуває він себе в місті давнім господарем, бо й вулиці і злачні місця називає по-старому. Це вмить запримітив Нестор. Та згадка про перцово, повернула його аж на тридесятки літ назад. Коли-то він, учень молодших класів гімназії, мешкав у двоповерховій червоній кам'яниці на Монахівці, у Господині. Так, у Перцовичової, яка мала біля ратуші мануфактурну крамничку. На пальці лівої руки перстень з каратовим бриліантом. Дома на стіні гімназійне табло – в різбленій рамці є з книгами, до яких ніхто не смів і пальцем діткнутися. Хіба що один лише друг дому, учитель релігії, отець професор Баранкевич. «Перцовичева продає пиво?» – перепитав здивовано. «Або що?» – знизав плечима старий. «Продає пиво?» – та й квит. То колись було таке, що одна робота пасувала попові, а інша дякові. Тепер навіть Перцова розуміє, що будь-яка праця не встид. Він постояв ще якусь хвилину, щось подумав, а потім сказав. «Піду і я з вами. Літня ніч коротка, скоро розвіне. Не по-божому». Бути ти господарів серед ночі, вони повернули на торговецьку вулицю, яка й зараз серед нічної тиші, здавалося, скрипіла сільськими возами, повнилася аж поверхи будинків кінським форканням, блеянням овець, кувіканням койцевих поросят і вгодованих свиней, котрих вели і везли щовівторка і щоп'ятниці на торг. Ця тепер асфальтова вулиця колись була брудна і розбита. Це була найчорніша вулиця в місті, бо десь у її кінці галасувала торговиця і голосила тваринним ревом бойня. А недалеко за торговицею і бойнею синів густий шипіцький ліс, до якого колись у ті Несторові гімназійні роки гнали фашисти як овець чи корів, валки людей на смерть. Ця вулиця залишилася й донині у пам'яті чорною, а тому Нестор мовчав, і, можливо, через це саме мовчав і його новий знайомий. А коли мовчанка надто затяглася, Нестор пельніше приглянувся до свого супутника, бо хотів упізнати. Старих людей міста він пам'ятав геть усіх, а цього не впізнавав, не бачив його ніколи. І тому дивно було, звідки у старого ота обізнаність, наче він тут народився. «Ви давно живете в місті?» – спитав. «З діда-прадіда», – коротко відказав старий. «Я вас не знаю. І я вас теж добродію, інженер». Він змовк. Але ненадовго. Наче сам до себе, бо не повертав голови, розповідав. «Ями, диви засипали шутром, залили асфальтом, дорогу розширили, і вже зовсім інший вигляд. Автострада. А он там, зліва, нову школу будують, на тисячу учнів, та таку, що де тобі твоя гімназія? А он там, далі...» Незаводський, кивнув рукою направо, сільмаш. Той і віддавна стоїть, але як росте. Що тих цехів добродію, що тих машин, з конвейера щодня, що тих людей. І то все добродію робиш своїми руками і знаєш, що для себе, не то, що там. «Де там?» – спитав Нестор. «Як де? В Америці?» Нестор здвигнув плечем, бо це, що сказав старий, само собою було зрозумілим. Але подумав, що розмовляє з ветераном заводу, і запитав,